Kalakan irugaren aldiko xarako laizetan, e, maite duzen itzok du bada e, xarako laizetako hori? Bai, bai, bai, e, iziare maite du guz, bada giro berezi bat, ez da no, nola egan, bai e, en, energiaren aldetik, ez da bada zerbait, eta gero akusti akustikoa mailan ere, ez da gure gure ahotsak baloratzen balura, ditu eta gure musika ere bai eta zakit, leku hortan gure musika batu beste ohjahtzun bat maitan.ako mm -hmm. yeah. Etan betiko konzerttu toki bat, e, nola bizi duzuzuek izatea, ezdaki e, beste kontu bat beste, beste kontzetu bat begira desberdina da. Des Aipatu izan denmenzalahenago anaen e, elementuak diskoaren aurkezpenarekin. Eta bon, tematikoki asera batan hori koatxe eta emeke emeke lutura askoatxe maititugu, eta egia da e, gure lekian senitzen girela lekko horretan. Egia da ez duzula anzuki bateko edo isiltasun hori nahizta ez den biderik ez den biderik ez den inguruan bainan. Lekuak, janisek ganduna orain txabertan alde magiko hori bat azkabaita. E, Cosmo tellurikoa ere vibrazioak, eta e, azkenean ko basuroaren ahoreak egiten du ez dakit, karpa bat bezala bat zuzure inguruan, eta publikoa ere da eta geditzen da abiadi, ez dugu inoizu zen a, zarata arazorik edo azken miurtetan anberaz, bizik imusasen ginditzen gira, ez dugu beste e, konzertu bat ekiko Reztak, unza desbertinik gana dut, psikologiko gidea, estresaren anletik da, konzertu normal bat. Baizikan, zerbaitak ikitu nela, ahondiagoa, zenitzen maginen bezala bat batean, lekuaren, lekuari esker. Berzik, hauza bat ere, leku horrek zartzen zaitu denboratik kanpo placer bat da. Eta da, garen uste leku atipikoetan da konzertok egitea, egiten egitu zuzue, Hanuzu mesala jetan antokietan li setan ere gogoa beste toki bat, batzure testatzea, testatza da Ba bai eta eta euskalegian e, Olako lekurik e, ta eskas baitan mm -hmm. eta mena bai ge, gerorakon maietan txikitzen ditugu ideia ideia hoiek eta Bueno, kusikusiko badira ba beste beste lezeak e, euskalegian ere igual hor bada zerbait egiteko ere baina momentukot ze sta da, sta ulako leku beresirik gure gure planuetan dut gau, hiru gaue hiru hitzordu biziki esperdin egiteko e, bigarren da hiru e, e, egunetan dela lehen gaualdia aldia izan zen ziste León Gabaldia euskal kantut tradizionalaren inguruan aurrain agitzen da, hori da hori da hartzena gomita desbertinak eskine gosietatik, bai, fagolatik urtzeitzenenek gurekin izanen dira, etsegorien aizpak ere bai. Eta matxin egriza, matxinekin jalanik pare bat aldiz uh, gozo bat zuen txatu izan etugu, eta ba, biziki ikustora ingazteik ikustea aholako errestasun batekin uh, Botz ateratzea ateratzeaz egia da e, kantatzea dakien, ez dakinaren dako da biluzik senditzearen sentzazio bat, eta duzu zerbait hori transmititu horrekin. Uh, Angazterik uh, ez du inungu filtrorik, inungu kuadrorik eta usten dugu bera botxea ateratzen et, eta gozatzen dugu beti berarekin. Guzieku usten autena, joan nari, nari, nari na. Guziek usten autena, joan arinarina. Eta horrein asigira prestatzen gauzak, bai eizpekin, bai bertzadizan Eta hor, Jamisek, azpimartu bezala lehen, biziki hori desberdinak eta timirak di, dira. Eta honore, haukerak dezberdinak emaiten dizkizure bai, elkar lan batean. Ez, ez proposatzeko, batzuik meldu dute, Kantu eisenan da bakarrik, ez uh, da kantua bakarrik, dira kantu desberdinak, haotxe ezberdinak, timre ezberdinak, eta unibertsu ezberdinak, neiz da haotxe eisen bakarrik. Neska tina egerak, egera, doin begini abara, nuntik zini san sanciera, bortu gainuntara, Aziko aldetik De jirnean bezala Biga jena, Berenziagoa, eh, aldi unta nukane maitu eh, gomitabat? Bai, eh, Luis Peixoto ganden urtetik numaitan abiatugi nuen eh, Amankomuneiko proiektu hori eh, Berarekin, Daterra du izena Gura modela aranjeira kaiseriak ariadeira Foio noibo maiz anoi ba, foio noibo maiz anoi ba Gura modela aranjeira kaiseriak ariadeira Eta, aurten ibili gira, ez dakit, iru, bost Ja, Bost konzertu egin ditugu Portugalean eta ganden, ganden astean Galizian ginen, pardina zen berarekin. Eta hor proiektu hori e, aurkeztuko dugu, hor doan bizatitan izanen da, lehentzatia berak e, aurkeztuko dugu bere elektrofolk e, proiektu pertsonala. Eta gero e, gure komuniko proiektu hori e, aurkeztuko dugu eta nahiko potentea eta pixkat e, rokenrola aipan ezake, baina bai, e, oso, oso, oso potentea izanen da. bai. Zaten uh, jazz gaiaren nazpian kokatu dena pixkat, inaki Xalvador ekin. Bai, guretzat gargantzitsuena da, hori hiru aurkezpen desberdin nisaitea eta dideanik uh, hauts aka pela hauts utsezko gau aldi bat izanen da bestea nahiko instrumentala uh, zutsua uh, goa, indaktsua Beraz, beste zerbait proposatu behar zen, eta diadani, izan ditugu esperientzia batzuk musika klasikoarekin baila behar izpekin, bai gaur egun ari gira ere um, arpa eta um, bikote batekin, proiektu batean. Eta beraz, nahi genuen hildo horretatik entxatu beste zerbait uh, entxatzea. Eta, zakatik ez piano. zu benetan, landu du inuiz, zola hor duterdiko konzertu batzat, pianoarekin. Beraz, inaki, Salvador, uh, bora, if... Erreskietorri da izena, eskoalegian ez dagoago aurkesten. Erres ez talentuz, goxoki, lan egiteko ideiguzia, idekia, beste ari duzten du espazioa. Eta, beraz, hortan txartu gira, bererekin, gabe. <liprisa> faxetan, beraz, izena da bera etoriko dela gure repertorioko gauza batzuen akompainatzen eta gu joan engida bai jazz modern edo klassiko hariketetara entzatzeat, dela biziki berriak guretzat bai eta ere laboak e, eman dituen kantu famat du enetariko batzuk eman egin ditugu ere bai, ez bait espatat denak bereak, benen berak interpretatuak ere bai. Lotura baitu Mikel Aboarekin e... ai, inaki? Bai, inaki Salvadorek eginduk e, akompainatu du kasik e, Mikel Aboa bere kajera guzian. Beraz, e, beste inorbein hobeko ezagutzen ditu bere kantuak eta hortan ere lagungarri da, guk nahi ditugu eman interpretazio batzuk, beran bera hor da Uh, er, erakusteko diren mugak, nondik joan daiteken, nondik ez, eta ingesten du ere baizen, eta berrak bazakien noke maiten zuen, eta nola manai zuen. Beraz, hala uh, iruak lotan gau azken gabaldi hori, eta e, uste dugu, ekomentzituak gira, iru gabaldiak interes gasek itzen aldirela edo zinen bai. Ero begirai, finkatu nahi duzen itzordu bada hori Leizetako uh, konzertu eguna hauek, ez baitez bada, kusiko? Bai. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, dizko orkestu genuen etikan, konzert, lehen konzertua genuen guk bakarik, eta uh, sortu zen idea, zerbait barzela kukatu uh, errepikatzen altzen uh, itzordu bat, E, ez ezgenikien egun bat bido ду eta bon, bai bai bai xarakoak e, xarakok bazulektoko bazulotakuak bai gu motivatua ginen hiru egitea berriro proposamena eman izanda ta ba denak motivatua gira gauzauri egiaztatzeko eta hiruak gau polit e, proposatzeko ikusiko dugu nola pasatzen aurten eran gogoa bai badugu hor sigitzea zerbaiten proposatzea hortelan